Však tam měla rozměry čtverce o hraně 3 metry. Uprostřed se stále pohupovalo několik tlustých kapelů. Kdyby se přivázal k tomu kabelu, Eros sebou spolu s lepicí páskou vždy nosil i smotanou padákovou šňůru. Vytáhli. Před sebou mi ani mne Byl operativcem v agentuře, která oficiálně ani neexistuje. Bylo to tajné. Nevěděl jsem, že tady bude. Já si myslel, že se Nikolaj vrátil. Ne, myslím tím, proč jsi mi neřekl, že jsem kletbu přenesl na nenarozený dítě. El začal šňůru upravovat na základní postroj. Protože, protože Sharon nechtěla, abych ti to řekl. Él si šňůru ovázal kolem pasu. Podobné akrobatické blbosti nesnášel a nebyl si jistý, jak dobře si povede jako ex Teď se jen bude muset natáhnout k tomu kabelu. Proč sakrané. Zranil se jej, když se si snažil zachránit. Sharon, ona tě měla ráda, víš? Říkala, že tvé vědomí zatěžuje příliš mnoho viny. Myslela si, že další už nezvládneš. Él sebou trhl. Kdyby to jen věděl, možná by mohl něco změnit. Možná by vše mohl zarazit dřív, než by to začalo. Možná a možná právě tomuhle se Sharon snažila předejít. Pochybuju, že ho dokážeš porazit. Dokonce i předtím, než našel tu zatracenou věc. On je silný, Erle. Nic podobného si nikdy neviděl. Pokusím se zavolat pomoc. Mám pár kontaktů ze starých operací. Mohli by ho chytit živého. To byla slova zoufalého otce. Žádná pomoc by nepřišla včas, aby zachránila město. Na to je příliš pozdě. Jdu za ním, popřej mi štěstí. Hedr se zamračila. Herbinčere, počkej! Teď není vhodný čas na změkčilosti. Musím to udělat. A to nejde. Hedr nakrčila nos, jako by ucítila něco nechutného. On přichází k nám. Stark nervózně nakoukl do díry v bráně do Quinova dolu. Tady se vyplazila ta věc, než ji Herbinger rozprášil 84 mm střelou. Kolik dalších výtvorů starobilých se mohlo skrývat pod jejich nohama? Nedaleko se stále ozývala střelba. Stark se přinutil pokračovat. Nevrlého parchanta s přízvukem měl hned za zády. Douglas Stark býval odvážný, býval členem nejhrdějšího bratrstva válečníků historie Chvíli. Byla to jeho první operace, která skončila bojem s hlubinými. Stark si rád myslel, že kdyby bojoval jen s ostatními smrtelníky, byl by v pořádku a nikdy by nezjistil, jaký je zbabělec. Ale místo toho ho zatáhli do přísně tajného světa likvidace Monster. Dokonce i potom dokázal být odvážný trochu, když bylo třeba. Agenty UPKM posílali dělat spoustu děsivých věcí, ale Stárkovi se to vždy podařilo zařídit tak, aby ty věci udělal někdo za něj. Jistě s monstry bojoval, pár jech zabil, ale nikdy se k tomu nepřihlásil dobrovolně. Doprovázet Frankse bylo to nejděsivější, co kdy dělal, protože Franks dostával ty nejnebezpečnější úkoly, což bylo logické, protože Franks vlastně nemohl zemřít. Stark svou zbabělost uměl dobře skrývat. UPKM naštěstí byl vládní agenturou a proto byla klíčem k úspěchu odpracovaná léta a přizpůsobení se systému, ne nastavování vlastního krku protože posledních deset let strávil v managementu. Tu část mozku, která měla na starosti statečnost, moc nevyužíval. Stark byl dobrý manažer, odborník na papírování, zastrašovatel svědků a expert přes PR, ale ve svém srdci vždy věděl, že se pod tlakem zlomí. Těžko si to přiznával, ale to byl asi hlavní důvod, proč nenáviděl Mayer když ho vybrali místo něj. Myers byl stejně pečlivý a mazaný při plnění svých povinností, ale skutečně velel z první linie. Dostal do vínku skutečnou odvahu a dostatek vnímavosti, aby poznal, že Stark je nemá. Kež by mě teď viděl, pomyslel si Stark, když probíhal hořícími troskami. Z pozarahu se z kouře vynořil krvácející vlkodlak. Stark žval, když do něj nasázel půl tuctu kulek. Objevil se další, táhl za sebou nohu skoro úplně utrženou stříbrným šrapnelem. Stark sejmul i jeho. A tam, podívejte se tam, zakřičel Aino. Další z těch velkých podzemních oblud s plandavou kůží pronásledovala mezi vyřazenými auty posledního Breyerwoodského lovce. Jason se jich všiml, podběhl korbu vraku nákladáku a utíkal jejich směrem. V rukách svíral Herbinger v Thompson, což bylo dobré znamení, protože toho zatraceného parchanta tím pádem něco sežralo. Monstrum na neštěstí nákladěák přelezlo a pokračovalo v pronásledování. Tímhle směrem ne, utíkej nám, křičel Stark, ale k ničemu to nebylo. Ten idiot tu věc vedl přímo k ním, zatraceně. Jason byl promočený potem a lapal po dechu. Spod obvazu na hlavě mu tekla krev a na boku pláště měl velkou červenou skvrnu. Monstrum ho zjevně nejméně jednou zasáhlo. Už mi skoro došla munice. Tu zbraň ode mě si ztratil, protože to byla služební zbraň. Existoval na to formulář a Stark papírování nenáviděl. Ale teď se jejich směrem kolébalo obří monstrum, takže papírování mohlo počkat. Zapřel o rameno Skár a začal střílet. Jason vypálil poslední zbývající střely. Kulky zasáhly, ale tvůra, jako by si toho ani nevšimla. Její hlava se dál pohupovala sem a tam. Obří úzká tlama byla lehce pootevřená. Kůži pokrývaly tucty zeleně krvácejících střelných zranění. Jason opustil Thompsona a sebral ze země prkno. Jeden konec hořel. Zdržím to! zařval a zaútočil na monstrum. Tak tohle bylo statečný! Stárkuš vypálil dvacet ran, aniž by tu věc citelně již krábnul. Vyhodil zásobník a vytáhl ze zbroje nový, když Jason přiběhl přímo k té věci a ohnal se jí po noze. Hořící prkno se roztříštilo v oblaku jisker a popela, ale stvůra sebou ani neškubla. Jason ucouvl, když monstrum zvedlo dva kovové spáry. Chlapáku, chytej! zakřičel Aino. Stark se překvapeně ohlédl a uviděl staříka, jak drží zapálenou dynamitovou patronu. Hodili je Jasonovi, který se natáhl a chytili ji do jedné ruky. Kde jsi to sebral? Nechápal Stark. Tahal jsem ji sebou celou noc. Už bylo na čase ji použít. Zamračený Jason stál na místě, zápalná šňůra pomalu dohořívala. Stvůra se sklonila a popadla ho za ramena. Jasonovi nohy se zvedly ze země, když se příšerná tlama roztáhla a celého ho spolkla. Nevydal jediný zvuk, když se ho hlavou napřed nadspala do chtánu. Kožnatý vax se nadul, když do něj lovec vklouzl. Tohle je prostě nechutný a zvrácený, vydechl Stark. Monstrum se obrátilo jejich směrem, vak se mu nadouval a kroutil. Udělalo krok vpřed, pak se zastavilo. Hlava se dál pohupovala, jako by stvůra o něčem přemýšlela. Uprostřed vaku se objevil zelený bod, co se rychle změnil v zelenou linku, když vakem zevnitř projela čepel nože. Monstrum otevřelo tlamu, aby Jasona vyzvrátilo, bylo však příliš pozdě. Řez už byl metr dlouhý, když z něj vyklouzla Jasonova paže a hlava. Chrchlající lovec a hromada slizu dopadly do sněhu. Jason nemarnil čas, zvedl se a utíkal o život. Urazil tři metry, když vybuchl dynamit, který nechal uvnitř. Nebyla to tak velká exploze, v jakou Stark doufal, ale i tak výbuch rozhodil zelené vnitřnosti všemi směry dva metry daleko. Neformná hlava se zběsile kývala sem a tam, dokud se monstrum postupně nesesunulo k zemi, nepřevalilo a nepřestalo hýbat. To nebyla moc velká šlubka. Měl jsem jen jedno patronu, Chlapáku, jsi v pohodě. Jason k ním dovrávoral. Celého ho pokrýval sliz. Byl tak malátný, že stěží chodil. Klesl před stárkem na kolena a natáhl ruku. Pod vším tím hnusem na dlaně ležel nůž. Vypadal povědomě. Jako v SOG nůž. Automaticky sáhl k pochvě na zbroji a zjistil, že je prázdná. Hej, jak jsi k němu přišel? Ztratil jste ho, když jste sjížděl ten kopec. Už si ho můžete vzít zpátky. Lovec ho použil líp než napáčení automatu. Stark se podíval na nechutně osly zlou zbraň a řekl Ne, to je v pohodě. Nech si ho. Já teď zkusím zavolat o pomoc, než nás tu rozbombardujou na srečky. Skvělý. Já si teď chvíli dáchnu. Jason se naklonil a se zaduněním dopadl na zem. Chlapi, udělejte, co je třeba. Ten muž byl statečný, o tom nebylo pochyb. S takovou kuráží by to v UPKM dotáhl daleko. Vypadal, že každou chvíli umře, ale stejně té bestie je dokázal nakopat zadek. Dneska už jednoho odvážného chlapa ztratil, Stark si zkusil vzpomenout na výcvik něco o byzerní stvůře jako tahle. Mluvili oni medici. Ten slys. Stark otevřel lékárničku na zbroji a přehraboval se v ní, dokud nenašel nadepsanou injekci. Píchli lovci a doufal, že si to zapamatoval správně. Stark zkontroloval mobil. Pořád žádný signál. Podíval se na vrcholek šestky. Teď byla řada na něm, aby se stal hrdinou. Musím jít. A mu podal Herbingerovu odstřelovací pušku. Jen pro případ, že by se tu ochomejteli další lokodlasy. Jason Lokoko, pohled upřený do dálky, zamumlal. Není to tak zlý. Kapitola 34. Alfa šplhal výtahovou šachtou. Nikolaj poznal, že ďábelský vlk je zcela vyléčený, protože podivný pocit vysávání pominul. Alfa už energie navíc nepotřeboval. Až se znovu objeví, bude prakticky neporazitelný. Nikolaj se zastavil a podíval z lávky. Položil své špinavé, ale příliš lidské ruce na kovové zábradlí, aby se zapřel, protože svět se od proměny zpět nepřestával točit. Herbinger a Kerkonenová stály dole, připravení čelit své zkáze s hlavou hrdě vstyčenou. Teď se musel rozhodnout, jestli tam zemře s nimi. Utečeme? Proč? Tvar dlouho mlčel. Abychom přežili. To v životě o nic jiného nejde. To já nevím. Proč ne? Protože jsem ty a ty to nevíš. Nikolaj byl zesláblý. Alfa ho před chvílí snadno porazil. Postavit se mu znovu bude sebevražda. Už jednou si byl připravený sebevraždu spáchat, když se mi bránil převzít kontrolu. To byla pravda. Ztratit sám sebe bylo děsivější než smrt. Smrt pro něj nepředstavovala žádnou záhadu. Nikolaj na nic nevěřil. Instituce, ve kterou věřil jako dospělý, byla jen klam a pro příběhy svých otců nenacházel dost víry. Jeho nečekal žádný šťastný posmrtný život, žádný bůh ho nebude soudit, jeho unavená hlava nikdy nespočine ve věčném klidu. Dresné, ale poetické, Pocházím z drsných, ale poetických lidí. Co bys chtěla, bychom udělali? Bojovali a zemřeli, nebo utekli jako zbabělci? Ty se ptáš? Mě? No proč ne? To soupeření už mě unavuje. Unavuje mě, že mi nepatří má vlastní hlava. Jsem prostě unavený. Zdálo se, že nad tím tvar dlouho přemýšlí, Alfa v stekle zavil tak silně, až to vypadalo, že se na ně celá budova zřítí. Vtrhl na naše území. Zabíjel v naší smečce. Ona byla i moje, víš? Neschvaloval jsem ji, ale on něco sebral nám oběma. Budeme bojovat. Naše smrt bude něco znamenat. Nikolá je odpověď překvapila. Proč? Protože jsem ty. A tyhle věci však víš. Blíží se, vykřikla Hedr. se od Kerku, nařídil Erl a když konovr zaváhal, vyštěkl na něj. Běž zavolat svoje lidi. Jestli to nepřežijeme, musí ho zastavit někdo jiný. Kerk se na vteřinu postavil do pozoru, než utekl. Hedr, připrav se! Hluboko dole mohl vidět Alfovy oči. Zářily jako zlaté reflektory. Super vlkodlakovo tělo zabíralo většinu šířky šachty. Šplhal přímo nahoru, přitahoval se po metrech, zatínal drápy hluboko do skály a ocale. Jakoby se díval do tunelu, kterým právě přijíždí nákladní vlak. Nebylo tu nic velkého, co by do šachty mohly schodit. Hedr tam mrštěla heverem, pak nakopla rezavou bednu s Alfa ani nemrkl, když ho zasáhli. Tu si pro tebe, herbinger. Erlovi v Mosin zbývaly tři střely, než ji bude muset nabít. Axel napsal, že je trefil přímo mezi oči. Erl zamířil, vystřelil. Jasný záblesk stříbrného světla a alfa zařval. Světlomety dvakrát mrkly, než začaly znovu stoupat. Nefungovalo to, vykřikla Hedr. Co budeme dělat? Strhla ze země plachtu, hledala něco k házení. Co se stalo s vystřelem do hlavy a přečtením magických slov? Dohajzlu! Dohajzlu! do, hajzlu, do hajzlu. Kostěj byl slabý nenakrmel amulet tak jako já. Erl do komory poslal další střelu od baby Yagi. Pečlivě zamířil. Stará puška se zdála být dokonale přesná. Tentokrát si vybral zářící oko. Ty nejsi ani velkodlák. Vzal jsem ti duši. Nejsi, kurva. Alfa zavřískal, když mu stříbrná kulka odpálila oko. Tahle už si cítil, co? Křikl Earl, když trhl závěrem a naládoval komoru poslední střelou ze zásobníku. Dole teď svítil jen jeden paprsek světla. Divot se tancoval po stěnách šachty, jak Alfa vrtěl hlavou. Šplhat nepřestal. Tak teď jsem se naštvál. Hedr našla olejovou lucernu, hodila ji do šachty. Svítil no se roztříštila o Alfu, olej vzplál. Hořící blkodlak stoupal dál. Oheň rychle uhasl. Máš ještě nějaký? zeptal se Erl. Myslím, že zbytek je na baterky. Čertl! Poslední výstřel. Erl zamířil, snažil se sladit smrkáním Alfova masitého výčka. Cíl se alespoň zvětšoval. Škoda, že to znamenalo, že se přibližuje. Babička, ty máš ale velký oči, zabručel. Ze šachty se vyvalil puch spálených chlupů. Stiskl spoušť. Druhé světlo zhaslo. Jáma se ponořila do zakouřené temnoty. že se ozýval v érlově hlavě a tlačil mu na uši. Oči dorostou, nepotřebuju vidět, abych tě mohl sežrát. Erl vytáhl rezervní zásobník s magickými kulkami a začal je palcem ládovat do otevřeného závěru Mosin. Tenhle druh pušky nepoužil odmise v korejské válce. Existoval trik, jak je tam dostat, aniž by se náboje zasekly. Je to tam, zatáhl závěr a pak Alfa vylezl z šachty. Nějak vypadal ještě větší než předtím. Sklonil hlavu, aby ji protlačil pod navijákem. Kde jsi? Jeho nozdry dostatečně velké, aby se do nich vešel grabfruj, se roztáhly. Hlava se natočila k Érlovi a otevřela čelisti. Každý zub byl velký jako čepel bojového nože. Tady jsi? Čelisti široké, že by spolkli celého člověka, zaklapli naprázdno. Erl se kutálel po zemi obalený masou černých lupů. Když se zastavil Herbingera na okamžik, napadlo, že ho zachránila Hedr. Ale byl to Nikolaj ve vlkodladší podobě. Jeho zuby od Erlových očí dělily jen centimetry. A Erl byl na zlomek vteřiny přesvědčený, že se ta strašlivá bestie, jeho nepřítel na život a na smrt usmála. Nikolaj se otočil, zavrčel a skočil na Alfu. Petrové! Oslepený Alfa se ohnal mocnou paží, vytrhl přímo z betonu půltonové kovové rošty. Nikolaj tím chózem proletěl a přistál Alfovi na krku, kousal a trhal. Erl ztratil mosin, ležela pár metrů daleko. Plazil se k ní. Plně přeměněná Hedr se zapojila do rvačky. Přišla k Alfovi ze zadu a zaútočila na nohu, snažila se přeseknout pod kolení šlachu. Obr vykopl a tlapa Hedr odhodila přes celou místnost. Nikolaj nepřestával útočit. Vrhal se na Alfu znovu a znovu. Vytrhával z něj kusy masa, až ve velkých obloucích treskala krev. Útočil s neuvěřitelnou zuživostí. Jedna obří pracka se Nikolájovi sevřela kolem nohy a zvedla ho do vzduchu. Alfa si držel druhého vlkodlaka od těla, nechal ho svíjet a zmítat. Rusovi se podařilo vytáhnout nahoru, zlomil si přitom nohu Zaútočil na šlachy v Alfově zápěstí. Alfa zeřval bolestí, když mu prosekl artérii. Už tě mám dost. Alfa se natáhl druhou rukou a chytil Nikoláje za paži. Mezi obřími drápy vypadala hrozně tětěrně. Alfa zatáhl. Nikolaj zaječel, když mu paži oderval. Erlova ruka nahmátla dřevěnou pažbu mosin. Nikolaj dál bojoval, stále útočil, i když mu z trupu tryskala krev. Alfa zabořil drápy do Nikolajovy hrudi a zatáhl proti jeho noze. Další zaječení, tentokrát slabší, když mu čistě vyrval nohu z pánve. Péťa a vlk, poslední svého rodu, neměl si mě vyzývat. Alfa Nikolajovi utrhl i druhou ruku. Nikolájovi klesla hlava celý ochabl. Alfa ho podržel nad šachtou. Stejně jako tvé impérium, ty skončíš na pohřebišti omylů historie. Velké drápy se vytáhly z Nikolajova těla a Rus spadl do temnoty. Alfa se spokojeně otočil. A kde máme tebe, Herbingere? Stále oslepené monstrum roztáhlo masivní nozdry, aby zachytilo pach svého nepřítele. A Earl zarazil hlaveň Mosin do Alfova nosu skoro půl metru hluboko. Stiskl spoušť. Světlo bylo oslepující. Tentokrát byla Alfova telepaticky vysílaná zpráva jen nesrozumitelný signál plný zmatku a bolesti, který na okamžik zkratoval i v mozek. Alfa se naklonil nazad, narazil do navijáku, otočil se a upadl. Erl uskočil stranou, aby ho nerozdrtil. Dopad Alfova těla otřásl základy budovy. No, no, no, no, no. Erl potřásl hlavou. Alfa ležel na zádech na zemi. Pušku měl stále zaraženou v nose. Nezbývalo moc času. Netušil, jak rychle se monstrum z něčeho takového zregeneruje. Nikolaj mu svým životem zařídil odvedení pozornosti a tohle byla jediná šance. Él vyskočil na nataženou paži, chytil se hrsti černých chlupů a začal své rozbolavělé tělo vytahovat na alfův trup. Kde je ten amulet? Tady! Ve chlupech skoro nebyl vidět. Nedržel ho žádný řetěz, jako by se stříbro rozstavilo a vpálilo do vlkodlakovy hrdi. Byla to otevřená dlaň se třemi prsty a palcem jako ta předchůdcova, stejná jako vesnu, když z něj vervali jeho kletbu. Popadl amulet oběma rukama, zavořil prsty do alfovy kůže a vykřikl slova z Axelova deníku a všich silou zatáhl. Nic se nestalo. A se ani nehnul. Ale tvar matav! Ale tvar matav! Zval Erl. Nějak dokázal zatáhnout ještě víc. Na krku mu vystoupily žíly. Ale tvar matav, ty sráči! A se nepohnul ani o kousek. Kvůli tomuhle magii nenávidím. Erl se podíval na pušku. Alfa regeneroval. Nejvyšší čas na další dávku stříbra do mozkového kmenu. Herbinger. Celé tělo se pod Erlovými koleny zachvělo. A dohajzlo. Pozdravuj ode mě Petrová. Erl se pokusil uhnout, ale ruka byla příliš velká, nebylo kam Jakoby se pokoušel uskočit před zdí. Zasáhla ho a srazila. Tvrdě dopadl na zem jen, aby schytal další ráno. Jeho tělo poskakovalo a kutálelo se po štěrku, když ho alfa smetl přes okraj do šachty. Erl padal. Zoufale se snažil něčeho zachytit, čehokoliv. Ruce narážely do kovu, skály, kovu a pak něčeho, čeho se mohl na zlomek vteřiny chytnout. Náraz mu málem vyrval paži z kloubu. Příčka praskla a Earl znovu padal. Narazil do centrálního kabelu. Dotkl se ho. Klouzal. Pak do něj narazil znovu. Nějak se mu ho podařilo chytit a zpomalit pád. Tření mu spalovalo rukavice. Nemůžu umřít. Ne takhle. Earl dostal na kabel i druhou ruku. Stále padal. Nemůžu se zastavit. Zasekl kabel nohou, pokusil se kolem něj obmotat. Pradřel se mu přes zbroj do kůže. Bolest byla příšerná, ale i tak se přitiskl ještě víc. Spomaloval, spomaloval. Pak už žádný kabel nebyl. Konec mu prosvištěl kolem nohy i mezi rukama a byl pryč. Nestačil vydat ani hlásku, než do něj narazila zem. Alfa si vytáhl pušku z nosu. Přišerně to bolelo. Stříbrná jehla mu doslova roztrhala mozek. Herbinčra měl sníst při kvůli kaloriím, ale skopnout ho z lávky, aby padal vstříc smrti, ho podivně uspokojilo. Chvíli tu ležel, používal ostatní smysly, zatímco si hojil oči. Začal se zmenšovat. Dlouhodobé udržování obří formy si žádalo spoustu energie. Vypouštěl vlny tepla, jak nabýval lidskou podobu. To by mělo být vše. Výzva musela být dokončena. Už nezbývalo nic, co by musel dokazovat. Napětě poslouchal, čekal, až mu Amulet pošeptá další tajemství, ale ta zatracená věc mlčela. Co ode mě ještě chceš? Žádná odpověď. Prosím. Adame, to byl jeho otec. Jeho lidský otec, jeho skutečný otec, jeho velkodlačí otec byl mrtvý. Adame, přestaň s tím! Alfa se k němu otočil. Kirk někde našel revolver, asi jeden z Herbingerových. Držel ho oběma rukama, když mířil na synovo srdce. Jeho otec měl ve tváři překvapivě nemilosrdný výraz. Musíš s tím přestat. To ta věc na tvojí hrudi. Mění tě, zahrává si s tvojí hlavou. Za tohle amulet věnit nemůžeš, tati. Ten mě mění fyzicky. Alfa si poklepal na hlavu, ale velím tomu stále já. Tohle je můj plán, moje mise, můj osud. Je nabitý stříbrnými kulkami. Nechci tě zastřelit, ale udělám to. Nepochybuji, že bys to udělal. Vždycky jsi byl tvrdýák. Tohle rozhodnutí si učinil už dávno, nemám pravdu. Že když tvůj děsivý, prokletý, obludný syn zvlčí, když se vydá špatnou cestou, budeš to ty, kdo ho zastaví. Povinnost, čest, vlast. Rodina přejde na řadu až později. Zbraň se téměř nehýbala. Miluji tě, synu, ale zabiju tě, když budu muset. Alfa zavrtěl hlavou. Říkal jsem si to samé, když jsem se rozhodl, že máma musí pryč. Ty, ty, co? Teď se zbraň zachvěla. Miloval jsem ji, ale stála mi v cestě. Pravda, jako by Kerka okradla vůli. Alfa se pohnul příliš rychle na to, aby jeho otec mohl reagovat a sevřel prsty kolem revolveru. Kerk se bránil, nebyl však ani zdaleka tak silný a Alfa mu hlaveň stočil pod bradu. Teď můžete být znovu spolu. Zatlačil na otcův ukazováček a zavřel oči. Když to skončilo, cítil se podivně prázdný. Alfa odstoupil od otcova těla a dotkl se amuletu. Stále nic! Právě přetěl poslední spojení se smrtelným životem. Co víc ode mě ještě můžeš cít! Zařval frustrovaně, sebral hasák a rozbil ho o zeď. Vyšlo slunce. Nemohli si dovolit déle čekat. Pak tedy tohle místo bude prvním testem. Vyvolám vulkodlaky v jiných větších městech svíce obyvateli. Nakonec tě uspokojím. Lucinda hůdová ležela v rohu. Naštěstí ji během boje nerozmačkal. V mrknutí oka stál vedle ní. Čarodějnice se probírala. Co? Co se stalo? Herbinger tě omráčil. Pojď, prober se je čas odejít. Lucinda potřásla hlavou, aby se je pročistila. Dej mi chvilku na přípravu. Sáhla pod kabát a začala odmotávat lano obtočené kolem pasu. Pro vás byl klíčovým elementem jednoho z dokonalých teleportačních kouzel stínového muže. Pospěš si, už tu pro nás nic nezůstalo. Alfa zkontroloval vzduch. Vystřelili mu oči, ale jeho Čech stále fungoval vlastně jen jedna nosní dírka. Na jejich patře se nacházela jen jedna další živá bytost. Počkej, to je ono! Lucinda byla stále malátná. Co? Žena. Její předek ukradl část předchůdcova ducha, když vzal Kostějovi jeho amulet a ten pak přešel na ní. Ať ušlo o cokoliv, umožnilo jí to pozoru hodně se ovládat. To musela být ta věc, kterou amulet potřeboval. Nebyl kompletní. Pracuj dál. Tohle nepotrvá dlouho. Hedr našel lapenou na druhé straně místnosti. Když ji odhodil, zjevně dopadla na dva přeražené ocelové pruty trčící z podlahy. Jeden prošel stehnem, další probodl lítko, trčeli z ní dobrých 50 cm dlouhé tyče. Příliš vysoko, aby se sama zvedla a v žádném případě by si sama nedokázala nohu uhryzat. A z odhodlaného výrazu v jejich rudých vlkodlačích očích poznal, že o tom přemýšlela. Regenerace je úžasný dar. Jen se nemůže žhojit kolem cizího tělesa. Podívej se na všechnu tu krev. Žasnu, že si stále naživu. Natáhl jednu ruku a použil dar, který na něj přešel z matčiny linie. Klid, klid. Dovol mi, abych tě zbavil bolesti. Tak je to správně. Brzy už to skončí. Žena se uvolnila, přestala zatínat prsty do krvavých děr ve své noze, vydechla, když ji uvolnil jím vyvolaný klid a začala se vracet do lidské podoby. Tak je to správně. Brzy už to skončí. Trpělivě čekal, dokud se nevrátila do původního stavu. Když byla úplný člověk, uvolnil nad ní svou moc a najednou jí všechnu bolest vrátil. Hedr zaječela. Agonie musela být zničující. Co děláš? Zašeptala pře zuby. Beru si s co mi patří. Klid, nebude to trvat dlouho. Postav se. Chytil ji za starou koženou bundu a zvedl z prtu. Křičela, když ji vyjížděli z nohou. Držel ji v náručí jako dítě, když ji odnášel zpátky k šachtě. Ztratila příliš mnoho krve, aby mu mohla vzdorovat. Až získá zpět ukradenou esenci, hodí ji za ostatními, co se mu opováželi postavit. Připadalo mu to vhodné. Jednoho dne ve světě plném blokodlaků tady vybuduje svatyni. Hédr! Na lávce stál osamocený vedchý člověk. Byl starý, ubohý a slabý. Na tomhle světě mu nezbývalo mnoho let. I kdyby se ho Alfa nerozhodl zabít za to v Ještě není příliš pozdě. Vím, jak ho porazit. Tak už ho někdo zapte, rozkázal Alfa, než si vzpomněl, že celá smečka je po smrti. Další věc, kterou bude muset obnovit. Lhostejně Hedr pohodil na zem vedle šechty. Vypadá to, že se o to bude muset postarat sám. Hedre, je to v dědově denníku. Stařec zvedl nad hlavu malou knížečku vázenou v kůži a zamával s ní. Hned na první stránce... Zajímavé. Hodilo by se vědět, jak přesně pouzí vojáci dokázali porazit velkého kostěje. Alfa zvedl metr a půl dlouhý ocelový nosník a vyskoušel jeho vyváženost. Vyrazil k člověku: Přečti ta slova, použije! Starý muž ženě knihu hodil. Byl to skutečně dobrý hod, přistála jen metr od ní. Projevila překvapivou výdrž, když po knize skočila. Rozervanou nohu táhla za sebou. Vrátil se pohledem k narušiteli. Zhedr se vypořádá za chvíli. Alfa hodil těžký nosník. Muže minul, ale lávku zasáhl tak silně, že se všechny zrezivělé nýty uvolnili ze stěny. Ajno, vykřikla žena. Celá lávka se rozpadla a s hrozivým rachotem spadla na zem. Místností se provalil oblak prachu. Obrátil se zpátky k ženě. Ta ležela na boku před sebou, měla otevřenou knihu. Panikařila, zoufale se snažila najít způsob, jak ho zastavit. Alfa ní přišel a vytrhali ji knihu z rukou. Co pak to tu máme? Rukopis byl mizerný. Náhodou si vybral jedno místo na první stránce. Chápejte, jsem obětí chledby. Buď si s ní naučíte žít, nebo s váma zamete. Vňukat kvůli tomu ničemu nepomůže. Přejměte ji a zničí vás. Díval jsem se z do tváře a byl jsem i jeho tváří. Ve svém životě jsem dělal špatné věci. Dobře, že žiju tak dlouho, protože ještě teď se snažím to skóre srovnat. Někdo by to nazval pokáním. Já tomu říkám práce. Jsem lovec. Jsem monstrum. Narodil jsem se jako Raymond Earl Shackleford junior, syn nejlepšího holovce, jaký kdy žil v roce 1900. Od té doby se měl spoustu men. Dnes mi říkají Herpincher. Tohle nebyl denník Axela Kerkonena. Alfa vzhlédl od stránky a podíval se na ženu. Zákežnost v její rodině zapustil hluboké kořeny držela v ruce jednou knihu a nahlas z ní četla. Bylo to kouzlo. Vzduch zapraskal syrovou magií. Ty děvko! Natáhl se po správné knize. Ale z jámy se vynořil pařád, zahákl se mu za nohu a stáhl ho přes okraj. Kapitola 35. Él měl jeden z těch snů, v nichž padáte a v poslední vteřině se pak probudíte v posteli. Ale tohle nebyl sen a na zem narazil tak tvrdě, že si zlámal všechny kosti v těle. Ležel tam, zíral nahoru. Vysoko nad ním byl jeden dokonalý světelný čtverec. Vypadal strašně vzdálený. Tabel ho musel dost pomalit, protože jinak by byl zaručeně mrtvý. Él se natáhl ke stěně. Jedna ruka neposlouchala. Sykl bolestí, když nahmatal kost trčící z předloktí. Musím najít cestu ven, musím se pohnout. Necítil nohy. No, pak to je v prdeli. Říká se, že když se přiblíží smrt před očima, vám proběhne celý život. El tomu nevěřil. Na pokraji smrti se ocitl mockrát a žádné divadlo nezažil. Ale v posledních okamžicích tu byly věci, které se vynocovaly vaši pozornost. Nevyřčená slova, nevykonané činy. Tentokrát to bylo jiné. Pakhle bude mít času na přemýšlení spoustu. Vysoko nad ním se Alfa chystal zabít Hedr. Byla to milá holka. Zasloužila si šanci. A Alfa pak uteče, bude pokračovat v zabíjení, bude v něm stále lepší a lepší, to všechno kvůli tomu, že to byl kretén s nevyjasněným vztahem k otci a utkvělou představou o své důležitosti, bude se učit od amuletu a dál sílit, až se svět dozví, čemu čelí, bude příliš pozdě. Dokonce ani nemohl informovat své lovce, aby navázali tam, kde on skončil. Ten bastard to všude zaplaví těmi svými sparchantělými dokodlačími zombíky. Modlíval se zalék. Pokoušel se vyjednat dohodu s Bohem, aby ho jeho kletby zbavil. Udělal vše, co se dalo, procestoval svět, obrátil každý kámen ve snaze najít způsob, jak to ukončit. Nikdy nic nenašel. Přijal životní kříž a maximálně svou kletbu využil, aby se stal bojovníkem dobra. Spotírání potírání zla udělal živnost a zachránil tisíckrát víc nevinných životů, než sám zhal ale to všechno by hned vyměnil za šanci stát se znovu člověkem. Přání splněno. Bože, máš opravdu zajímavý smysl pro humor. Zasmál by se tomu, kdyby dokázal vydat nějaký zvuk. Tady byl znovu člověkem, jen aby brzy zemřel. A vše, co udělal, všechny bitvy, co vybojoval, to vše bude k ničemu. Asi byl špatný promarnit všechen čas časněním, když se mohl lépe využívat dary, co si mi nedělil. Hlas byl pouhý chraplavý šepot. Tak tichý, že když ho poprvé uslyšel, považoval ho za svou představu, za anděla, který ho přišel odvést. Tak tohle bude zajímavý soudnej den. Her. Nikolaj, uvědomil si, že vedle někdo leží. Hlas byl nelidský, snažil se formovat slova s tlamou plnou tesáků. Nikolaj byl stále částečně přeměněný. Umírám. Očividně. I přežití vlkodlaků mělo své limity a tři utržené končetiny ho dalece překračovaly. Bylo vážně překvapující, že je Nikolaj stále naživu. Tvrdohlavý ruskej parchan. Já taky, podařilo se Erlovi zachraptět. To sedí. Oba měli zemřít už dávno, poslední svého druhu. Ne, Nikolaj se rozkašlal. Ještě, ne, necítím z tebe smrt. Erl tam ležel, snažil se potlačovat bolest a přemýšlel nad jeho slovy. Zranili ho už tolikrát, že svá zranění dokázal zanalizovat. Věděl, jak jsou cítit zlomené obratle a roztříštěné kosti. Nikolaj měl pravdu. Erl teď nezemře. Tohle mohl přežít. Oni ho tady dole najdou. Hedr bude mrtvá, alfa uteče, ale on bude dál žít jako člověk se svým selháním. Pohyb. Nikolaj se posunul. Byl hned vedle, jen byla příliš velká tma, aby ho viděl a on byl příliš otupělý, aby ho cítil. Amulet vysílá silnější magii, než kdy předtím. Co tím chce říct? Předchozí výboje přinutili všechny vlkodlaky k proměně, ale na to byl Nikolaj příliš zrychtovaný. Vlkodlaci si končetiny zregenerovat neumí. Jak umíral, měnil se zpátky v člověka. Nikolaj byl jednou nohou v hrobě a s normálními lidmi amulet nic nedělal. Ještě nebylo příliš pozdě, ale znamenalo by to vzdát se všeho, co doufal. Nikdo nikdy neobvinil šekl Farda, že se snadno vzdává. Erl zvedl méně polámanou ruku a postrčil ji k Nikolajovi. Kausni mě! Zvuk, když se umírající vlkodlak pohnul. Dok! Zkončit to. Křupnutí. Erl vykřikl, když se mu tesáky zabořily do ruky. Čelisti se rozevřeli a Erl si zraněnou ruku přitáhl k hrudi. Nikolaj dýchal krátce a mělce. Brzy zemře. Něco, abys na mě zapomněl. To byla Nikolajova poslední slova. Trhané dýchání ustalo a Erl zůstal sám ve tmě, zvonilo mu v uších a rozlámaným tělem mu proudila ochromující bolest. Zabere to? Nebo to bude úplně zbytečné? Sledoval světelný čtverec, nic víc dělat nemohl. Alfa zařval, zvuk se rozléhal šachtou. Erlovo vidění potemnělo žluté světlo šedlo. Ne, nic netmavlo, změnilo se to. Zvonění v uších nahradilo hučení. Ne, nehučení, šum! Znovu měl kletbu v krvi. Erl se soustředil na šedé světlo. Obvykle trvalo týdny, než došlo k proměně. Ale s tím amuletem? Hedr se proměnila za pár hodin, bakly a ostatní prokletí se proměnili za pár hodin. Neměl hodiny. Bude mrtvý dřív, než naskočí hojení. Zabití vlkodlaci se pár vteřin po smrti měnili ve vlkodlaky. Změna byla jen částečná. Ale co má dělat? Opravdu hodně si přát zemřít? A pak se vrátit jako nemyslící nemrtví? Ne, díky. Heder se změnila za pár hodin kvůli falešnému měsíci. Byla však čerstvý vlkodlak. Co to mohlo udělat z krví někoho, kdo kletbu dobře znal? Někoho, kdo přesně věděl, co má hledat a jak to spustit. Bože, pomaz mi, dej mi sílu, kterou k tomu potřebuji. Pomaz mi se změnit. Udělám, co budu máct. Budu bojovníkem ve tvých službách. Dej mi sílu, prosím. earl vyprázdnil svou mysl a otevřel duši šumu. Jeho teplota stoupala. Ere stále necítil nohy, ale mohl by přísahat, že se boušku byly. Šum byl vším, volal ho. Él zapátral po své druhé půlce. Nebyl to jeho soupeř, byl to starý přítel. Zdálo se mu, že slyší hluk. Teď ozvalo se to znovu. Bylo to křupnutí. Jeho páteř se skládala dohromady. Najednou cítil spodní část svého těla a bolelo to hodně. Všechno bylo zpřelámané. Ano, Er bolest přivítal. Vítal i vstek. Vítal monstrum. Úlomky kostí se spojovaly nejprve pomalu, pak rychleji. Zvedl ruku před světelný čtverec. Na okamžik si myslel, že má halucinace, že vidí vizi amuletu se třemi prsty. Jeden prst chyběl. Na konci dlaně byla jen krvavá díra. Nikolaji, ty parchanté, malíček si mi ukousnout nemusel. Erl vstal, strhl ze sebe potrhanou zbroj a začal šplhat. Prošel kompletní přeměnou, ale myšlenky měl stále čisté, stále souvislé, stále své. Našel úchyt a přitáhl se a pak znovu stoupal vzhůru. Kosti se kroutily a stmelovaly, než se zahýbali do nových poloh. Bolest byla obrovská. Bylo to stejně zlé jako poprvé, jen se teď šílený neválel po podlaze. Erl šplhal dál. Nebyl tím samým mužem jako před lety. O deset metrů výš se jeho devět prstů přeměnilo v drápy, co se lépe zarývali do stěn. Dvacet metrů a zaostřili se mu zuby, Připravené rozervat svaly jeho nepřítele. Třicet metrů a pohyboval se lidskou rychlostí. Vyskakoval po stěně, chytal se nejmenších říms. V polovině cesty už po lidských rysech nezůstala ani stopa. Šplhal stále rychleji, dokud se skoky neodrážel od jedné stěny k druhé. Čtverec šedého světla se zvětšoval. Slyšel hlasy, cítil před sebou falešný šum. Byl jako obří ječící měsíc. Ve vzduchu se vznášela magie Fej. Alfa byl zraněný. Él se vřítil do světla. Natáhl se, zahákl alfovou lidskou nohu a trhnul. Él sám se pustil. Bude lepší zemřít, když sebou do smrtícího pádu strhne jeho. Herbingere! Alfa se změnil téměř okamžitě. V jednu vteřinu byl člověk v další dokonalý vlkodlak. Padali spolu, vrhali se na sebe a dráseli jeden druhého. Alfa byl rychlejší, ale ve volném pádu na tom nezáleželo. Co se to se mnou děje? Ona použila magi, že? Earl narazil do stěny. Jeho drápy vervaly do skály hluboké rýhy, než se prudce zastavil. Alfa se o deset metrů níž zachytil kabelu a zastavil svůj pád. Rychle se zvětšoval. Proč prostě nechcípnáš? Pustil se stěny a padal vstříc Alfovi. Protože jsem L. Herbincher. Srazili se. Alfa se udržel a Erl do něj opakovaně sekal. Zatínal drápy až na kost. Alfa údery oplácel silou, která by mohla érla na místě zabít. Él zasekl palec pod Alfův narůstající čumák a rozerval mu hrdlo. Do šachty se vyvalila krvavá kaskáda. Král vlkodlaku! Znovu padali. Alfa zařval, když energie amuletu zaplavila šachtu žhnoucím světlem. Dosáhl takové velikosti, že roztáhl paže a zapřal se dlaněmi o stěny. Zastavil se. Erl proletěl kolem, ale zachytil se alfovi nohy. Poškrábali ho drápy, ale Erl i tak zabořil tesáky do alfovy šlachy, trhal hlavou sem a tam. Alfa kvílel. Mám jen dvě pravidla. Drápy na alfově noze rosekly Erlovo rameno a skopli ho. Erl padal jako kámen. Díval se, jak se stále zvětšující alfa divoce škrábe na povrch. Erl se klidně natáhl a chytil svíjející se kabel. Zastavil se a začal šplhat. Pravidlo jedná, nechat lidi na pokoji. Dohnal Alfu. Ten se po něm ohnal, ale Erl se skočil z kabelu na stěnu a smrštností, jakou u sebe nikdy dřív neviděl, se vyškrábal nahoru. Dostal se k Alfově paži a zabořil do ní zuby i drápy. Strhával svaliskostí a hryzal, dokud neucítil chuť morku. Pravidla jedná, porušený. Alfa se stále snažil šplhat. Mátlo ho, že je Erl tak rychlý, tak neuvěřitelně silný. Snažil se dostat do otevřeného prostoru, kde bude moci využít svou větší sílu. Erl neměl v úmyslu mu to dovolit. Cítil jeho strach. Byla to ta nejkrásnější vůně na světě. Erl nikdy strachem nepáchl. Zabořil Alfove drápy do krku a ukousl nepříteli ucho. Alfův bolestný výkřik byl jako rajská hudba. Pravidla dvě, neserte mě! Dostali se nahoru. Alfa zasekl jeden masivní pařád do podlahy a vytáhl se. Erl se mu prosmíkl kolem obličeji a vydloubl mu obě oči. Druhý pravidla si porušil ve všech možných ohledech. Erl vylezl na obří paži, vysoko zvedl ruku a vysekl do Alfovy dlaně tři hluboké rány. Udeřil ho znovu a pak znovu. Alfa zavil, jak jeho stisk povolil. Padali tmou, naráželi do stěn, odráželi se sem a tam. Erl na něj dál dorážel, dokud nepadali rudým deštěm. Kolem Erlova čumáku prosvištěl kabel. Natáhl se a chytil ho, ale pád s ním zpomalovat nemínil. Ty nejsi žádný král! Pruce se zastavily v mračnu rozdrcené skály. El Alfovi kabel přehodil kolem krku, pak se mu převalil na hrudník. Zabořil pařád se třemi prsty do masa kolem amuletu. Ne, je to moje rodné právo! Takhle si musíš zasloužit! Zoufalý Alfa se pustil zdi a odtrhl Érla od amuletu. Znovu padali. Erlovi drápy se opět sevřely kolem rozpáleného kusu stříbra. Dostali se na hranici pružnosti kabelu. Smyčka, kterou Érl uvázal, se prudce stáhla a Alfova nepřirozená masa se zapřela proti kabelu. Trhali se svaly, praskali obratle. Amulet se uvolnil z Alfovy hrudi, když Édl uskočil stranou. Narazil do stěny, klouzal po ní, ale povedlo se mu zaseknout drápy do římsy a zastavit se. A ho pálil v dlaně, ale udržel ho. Nad ním vysel Alfa, otáčel se, bezvládné končetiny se houpali. Zlaté světlo v poraněných očích pohasínalo. Nevěděl, jestli Alfa jeho myšlenky slyší. Jistý se byl jen tím, že on slyšel jeho, ale musel to zkusit. Lituji, že jsem tě A Adame. Kéž bych to věděl. Možná bych mohl něco změnit. Možná bych ti mohl nějak pomoct. Možná. Alfovo tělo se stvrkávalo, jak ho opouštěla energie amuletu. Hlava se oddělila od těla a obaku si proletěly kolem Érla do tny.